Kapittel 29 Heskia ble konge da han var 25 år gammel, og i 29 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Abia, hun var datter av Zakaria. Och han fortsatte å gjøre det som var rett i Jehovas øyne, i samsvar med allt det hans forfader David hadde gjort. I det første året av sin regjering, i den første måneden, åpnet han dørene til Jehovas hus og begynte å utbedre dem. Så hentet han prestene og levittene, og samlet dem på den åpne plassen mot øst. Og han sa så til dem, «Hør på mig, meg, dere levitter. Hellige dere selv, og hellige Jehovas, deres forfedres Guds hus, og før det som er urent ut fra det hellige sted. For våre fedre har handlet troløst, og har gjort det som var ont i Jehova vår Guds øyne, slik at de forlot ham, og ventet sitt ansikt bort fra Jehovas tabernakel, og bød ham nakken.» De lukket også dørene til forhallen og låt lampene være slokket, og røkelse brente de ikke, og brennoffer offret de ikke på det hellige sted til Israels Gud. Og Jehovas harme kom til å være over juda og Jerusalem, slik at han gjorde dem til noe som får en til å skjelve, til noe en forferdes over, og til en årsak til plystring, slik som dere med egne øyne. Og se, hvor forfedre falt for sverdet, og våre sønner og våre døttere og våre hustruer var i fangenskap på grunn av dette. Nå ligger det mer på hjertet å slutte en pakt med Jehova, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende sig fra oss. Mine sønner, hengi dere nå ikke til hvile, for det er dere Jehova har utvalt til å stå framfor ham for å gjøre tjeneste for ham og fortsette å være hans tenere og frambringe offerøyk. Da stod fram. Mahat av sønn og Joel av Sarja sønn av Kehatitnes sønner. Og av Merari sønner, Kish, Abdi sønn og Sarja i Hallelel sønn. Og av Gersjonitnes, Joa, Simmas sønn og Eden, Joa sønn. Og av Elisafans sønner, Shimri og Jevel, og av Asaf sønner, Sakaria og Matania. Og av Hemans sønner, Jehel og Shimi, og av Shemaya og Ussel. Så samlet de sine brødre og helligget sig og kom i samsvar med kongens bud etter Jehovas ord for å rense Jehovas hus. Prestene gikk nå in i det indre av Jehovas hus for å utføre renselsen, og de førte alt urent som de fant i Jehovas tempel ut i forgården til Jehovas hus. Og levittene tog imot det for å føre det ut til Kedron-Elvedalen utenfor. Således kom de i gang med helligelsen på den første dagen i den første måneden, og på den 8. dagen i måneden kom de til Jehovas forhall, så helliget de Jehovas hus på 8 dager, og på den 16. dagen i den første måneden var de ferdige. Deretter gikk de inn til kong Hiskia og sa, «Vi har renset hele Jehovas hus, brennoforaltre og alle dets redskaper, og bordet med det stavlede brødet og alle dets redskaper.» O alle de reddskapene som kong Akas i sin troløshet tok ut av bruk under sin regjering har vi gjort i stand, og vi har helligget dem, og se, de er foran Jehovas alter. Så sto kong Hiskia tidlig opp og samlet byens fyrster og gikk opp til Jehovas hus. Og det kom med sju okser og sju værer og sju værlam og sju geitebukker som et syndoffer for rike og for helligdommen og for juda. Så sa han til Arons sønner, prestene, at de skulle offre dem på Jehovas alter. Da slaktet de kvege, og prestene tok imot blodet og stenket på alteret. Deretter slaktet de værene og stenket blodet på alteret, og de slaktet værlammene og stenket blodet på alteret. Så førte de syndofferbokene fram for kongen og menigheten og la hendene på dem. Deretter slaktet prestene dem og frambar med blodet av dem et syndoffer på altere for å gjøre soning for hele Israel. For kongen hade sagt at brennoffere og syndoffere skulle være for hele Israel. I mellomtiden lot han levittene stille sig opp ved Jehovas hus, med symboler, med strenge instrumenter og med harper, slik David og Gad, kongens synseer, og profeten Nathan hade påbudt. For det var ved Jehovas hånd påbuddet var kommet genom hans profeter. Så ble levittene stående med Davids instrumenter, og like så prestene med trompetene. Deretter sa Hiskia at de skulle offre brennoffere på altere, og på det tidspunktet da brennoffere ble påbygjent, begynte sangen for Jehova, og like så trompetene, og det under ledelse av Davids, Israels konges, instrumenter. Og hele menigheten bøyde sig ned men sangen lød, og trompetene gjallet. Alt dette inntil brennoffere var fullført og så snart de var ferdige med å offre det, bøyde de seg og kastet seg ned, både kongen og alle de som fantes hos ham. Kong Heskia og fyrstene sa nå til levittene at de skulle lovprise Jehova med Davids og synseren Asafs ord. Da begynte de å frambære lovprisning, ja med glede, og de fortsatte å bøye sig og kaste seg ned. Til slutt tok Heskia til ordet og sa, Nå har dere fylt deres hånd med makt for Jehova. Tre fram og kom med slaktoffere og takkoffere til Jehovas hus. Og menigheten begynte å komme med slaktoffere og takkoffere, og enhver som var villig av hjertet kom med brennoffere. Og tallet på brennoffere som menigheten førte fram ble 70 stykker kveg, 100 værer, 200 værlam, alle disse som et brennoffer til Jehova. Og dessuten de hellige offergavene, 600 stykker kveg og 3000 dyr av småfe men prestene var for få, og de var ikke i stand til å flå alle brennoffrene. Derfor hjalp deres brødre levittene dem til arbeidet var ferdig, og til prestene fikk helliget seg, for levittene var mer rettskaffen av hjertet til å hellige seg enn prestene. Og dessuten var det en stor mengde brennoffre sammen med fettstykkene av fellesskapsoffrene og sammen med drikkeoffrene til brennoffrene. Slik ble tjenesten ved Jehovas hus ordnet. Og Hiskia og hele folket gledet seg over det den sanne Gud hadde ordnet for folket, for dette hadde skjedd plutselig.